današnjo predstavitev knjige, ki je še sveža išla pri založnih subkulturni azil in zgleda takole. Če bi zelo dobro pogledali, ima ne čorno, ampak črno rjavo barvo, prebladojočo na prvi strani, razlog tečivo naslov, naslov knjige v sranju, Um, najpovem, da je bila moja ideja na začetku ta, da bi na naslovnice bile bodisi WC školke, bodisi kakšni kupčki dreka, konska fiva in kaj podobnega. Um, zelo mi narodno nam da dan izgavljiva tako vlogarni zadeve kot je srani, ker vidim, da so tukaj izrazita mlado letne osebe, ampak dejstvo je, da happens in <laughs> naj se tudi mladi ljudje čimprej navadijo na neizobivno dejstva. Skratka, ena zanimiva okoliščina sledi iz današnje uh, predstavitve, in sicer, da je danes svetovni dan VC školk. Zato tudi omenjam, uh, omenjeno idejo, da bi na slavnici bile VC školka, pa recimo po kopališče školk, ali kakšen drakec, pekec, ki bi se izrazito rimu z naslovom oziroma same knjige, oziroma tudi današnjega predavanja v sranju, namreč noslov se glasi on bullshit, ampak tako potem je na koncu vendarle ne prevladala ta marketingška logika, ki veljeva, da kako rečem, ljudje težko o, berejo, No, je tako zabavne knjige kot je tale, če nas so na naslavnici kaj takšnega in recimo vkrati je veliko sila in skratka postaja ta marketiški predsodek, da se voda kupi dreka na, nas, na naslovnici, in niso dobri za prodajo. Tako da je tino, kar je ostalo, je, da smo malce pofarbali to črno barvo v malce rjavo in po kakšnim sovajem da se to pač vidim. Uh, ja, danes je svetovni dan DC školk, in to je res nenavadna in bizarna koincidenca. Zato sem zvedel, ko sem se peljal v žalic. Danes sem imel 4 ure pr predava v žalcu in na valo 220 zvedel za to informacijo. Pravi svetovni dan DC Školk, 20. november, uh, Uh, dan je sicer iniciirala WTO, WTO kar ni World Trade Tra Tra Tra Tra Tra Tra Organization, kot bi kdo pomislil, ampak je menda World Toilet Organization. Ampak ne glede na to, kdo je seveda, inicijator tega svetovnega dneva, kot prebito me dan drži, da je Dan izvedice in res se ne bi mogel zaživjeti bolj zanimljega dneva za predstavitev te knjige. Uh, moja predstavitev bo relativno enostavna, lahkotna, če bi poskušali biti kakorkoli drugačna, laksativna, bi pravzaprav uh, zgrešila, ne laksativna, bi pravzaprav zgrešila osnovno poslanstvo oziroma idejo te knjige. Začenjam, uh, aha, vidim, da bo težava z zgodnimi vrsticami. Začena prav za prav nečem, kar bi lahko bil moto uh, izjavo, ki jo najdemo v knjigi Laura Penny, in pravi we live in, a, in an era of unprecedented bullshit production. živimo v eri neskončne proizvodne sranja. Zveni tako zelo banalno, da smo ob tem verjetno Uh, postali skeptični, Zveni, tako zelo lahkotno, da se pogramo z mislijo, da gre za še eno gostilniško. oceno, za še eno gostilniško filozofsko resnico, ki je ne moremo imati resno. In o nej Laura Penny v knjigi z naslovom you call, Your call is important to us. The truth about bullshit. Uh, kdo je Laura Penny? Tega nisem vedel, pa sem mora pogledati. Laura Penny je filozofinja v leta 1975, ki je, kot rečeno, zaslevela za to knjigo. Še eno študijo o fenomenu sranja in njegovi vlogi v sodobni družbi. Pravzaprav je nekdo, ki je, kot vidite, skupaj z Harryom Frankfurtom nastopal v oddaje 60 minut, očitno nekaj oddaje, ki je obravnavalo fenomen sranja. A kakorkoli že, želim povedati, da je sranje očitno nek fenomen, ki je začel zanimati nekatere filozofe v Ameriki in drugod, in da je seveda, da tako rečemo, utemeljitelj filozofske iznajdbe sranja Harry Gordon Frankfurt, ki sicer nikdo vse bodi uh, in tudi nima imena po Frankfurtskem knjižnem sejmu ali Frankfurtu, ampak je seveda uh, uh, torej američni moralni filozof vrejn iz 1929, kot vidite, je predvsem nekdo, ki se ukvarja s področjem filozofije duha in moralne filozofije uh, in je resen filozof. To je vredno pomembno povedati, zato ker, kot rečeno, je osnovna intuicija do kakršnekoli koncepcije sranja ali pa filozofske ambicije narediti iz pojma sranja nek resen koncept lahko deležna dvoma, začetnega dvoma. Sranje je vendar, kot že sama beseda pove, nek popolnoma neresen koncept, Sranje je koncept, ki nima dignitete, da bi se po potem, da je kakšna pomembna filozofska ideja. Najna zadnje v dialogu premeniti, že na začetku, zanika, da bi sranje, iztrebek, da bi stvari kot so sranje, iztrebek dlaka in podobne, imele pravico, da bi v njih obstajala kakšna ideja, ne obstaja ideja sranja, ne obstaja ideja dreka, ne obstaja ideja dl dlake. Ne? Pravi Platon v začetku svojega dialoga premeniti. Zakaj? Ker nima tega filozo filozofskega dostojanstva, da bi obstala ideja sranja. To se, seveda zazveni zelo paradoksalno. Zakaj, če imajo vse stvari svoje, ideja, bi jo morali Morala imeti tudi sranje, ampak tako beremo v Platonu. Skratka, želi povedati, da je avtor, ki je avtor knjige v Sranju in je šla leta 2005, je ta knjiga je šla leta 2005, pravzaprav resen filozof. Da to ni še en popularni filozof, da to ni še en Elvis Presley v filozofiji kot pravijo slavo ježiško, varno običajno. A, ampak je nekdo, ki se ukvarja za resnimi pseudovski problemi, vprašanjem racionalizma 17. stoletja, Descartom in tako dalje, napisal kar nekaj knjig, ki jih imate tukaj na štete. A, je pa žal, seveda, ta knjiga on bullshit, verjetno njegova najbolj znana knjiga. Prav narediti se mu da je resen in znan filozof, ki je napisal resne knjige, je zaslovel pravzaprav za knjigo On ki je izjemno kratka knjiga, kar je še dodatna zanimivost te knjige. Gre pravzaprav za 15-20 strani dolg članek, ki je izvorno išel leta 86 in se ga je In so se ga odločili po natisnikih leta 2005 v nekaj vrste a, butični najknjižni izdaji, ki je postala besedila, ki je postala ružični besedila, ki se je izjemno dobro prodajala. In pravzaprav naredila Frankfurta za znanega tudi zunaj teh akademskih filozofskih krogov. To je skratko, kot vidite, so malo plagirali, ali pa pes, plagirali osnovna, a, osnovno grafiko na te knjige. A, ok, naj začnem z začetnim citatom iz knjige, ki pravi takole, ne, ki je pravzaprav znova izjemno a, neverjetno, v tem smislu, da je nekaj debilno, da nas ne pripriča, da zveni kot, a, Uh, diagnoza ne, duhovnega stanja, ki je tako zelo splošna in generalna, da skoraj ne more biti resnična. In pravi takole. En izmed poglavitnih značilnosti naše kulture je, da obstaja toliko sranja, to vedo vsi. Vsak, izmed nas prispeva svoj delež, Evo, sicer ne na vse školke, ampak na druge načine. Uh, Toda situacijo jemljamo kot samo ko no, Kot večina med nami je predvsem v svojo sposobnost, da zna prepoznati srage in se izobniti temu, da bi tudi sama postala njegov. del. Zato fenomen doslej ni izval veliko predarka niti ni bil deležen velikega števila obsežnejših raziskav. Uh, Kratka. A se nas sanja, o čem govorimo. Če je okoli nas toliko sranja, potem bi to sranje moralo biti del naše vsakodnevne percepcije. Potem bi to, kar smo ravno kar prebrali, moralo biti tako zelo samodejno, da bi v tem trenutku začeli kimati. Živimo v dobi sranja. Kaj naj bi to pomenilo? Pulsita. Resneje bomo videli, da je mogoče kakšna prevajalska težava tudi na delu. Možeš v srniji, ni najboljši boljši, da pa, kot sam trdim, boljšega ni. Um, skratka, seveda se tudi sam Frankfurt zavedam, ne, da je pojem srnija tukaj uporabljen izrazito ohlapno. In da je pravzaprav nek splošen izraz za sodelovanje, da bulšit v angliškem govornem področju največkrat uporabljamo brez stvarnega pomena, zato da si damo duška, zato da malo prikavnemo, in da gremo dalje. To seveda ni vse, kar lahko povemo o tem pojemu. Namreč kot pravi sam Frankfurt in tudi on najprej pogledal jasno v oksvordski slovar angliškega jezika in ogotovo, da je slovajsko geslo za bullshit se v kasnejših izdajah, da se številne primere besede bull iz z njim povezanih izrazov in da besede bullshit in bull pravzaprav ne moramo naj dobenim drugim jeziku. Uh, že tako na začetku se v tem kratkem potrčano eseju, ki tvori celotno knjigo, uh, Frankfurt loti branja eseja Maxa Bleka uh, v njegovi knjigi za za za imenom The Prevalence of Humbug prevlada prevare, namreč Max Black je avtor, ki je prav tako napisal esej o pojmu prevare in ga kasneje z nekaj drugim esej izdružil v, v knjigo. In Frankfurt, Frankfurt bo svoji uh, knjigi poskušal seveda graditi definicijo sranja na podlagi spostavljanja nekih distinktivnih razmeri med pojmom sranja in pojemom prevare. <clears throat> Um, beseda da bullshit ali ki se tudi glagol um, v angleščini, oziroma izraz bullshit največkrat pred v angleščini opisuje naslednje stvari, kot mate napisano. Prvič, da je dejanje prevare, kot na primer pri varanju na izpitu. Nadalje označuje potegavčino, torej nekoga potegniti za nos, recimo za 1. april danšo ljucev, lahko pa boljšiti, ko označuje tudi prazen in nesmisel govor, streljanje kozla ali kozlov. V rabah rabah nepeljuje včasih tudi na pretirano vse kramo količino predvsem odvečnih nesmiselnih in iracionalnih pravil navodil, Zahtevko in papirev, s katerimi smo primer v birokratskem sistemu pri spolnevanju kakšnega obrazna in podobno. Hkrat je boljšit iz enopogosklik, izražajo hkrat izraža šok, začudenje, užaljenost, ki so sproženi pri poslušalcu zato, ker verjame, da je neka informacija je izmišljena, neresnična, slaba in nepričakovana. To je nekaj rab, ki sem jih sam rekonstruiral, na podlagi uh, slovarskih definicij tega pojma in seveda rab tega pojma tudi v kontekstu knjige uh, Herria Frankfurta. Se pravi, to je zdaj Bushid v Ko pogledamo Kaj predstavlja bulšit v slovenščini, vidimo, da ne predstavlja veliko tega. Če pogledate veliki angliško-slovenski slovar, besede bulšit z boh nenevaja. Zato seveda tudi ne sugerira dobenega slovenskega prevoda, Me je ten, ko seveda beseda sranje, če poskušam besedo bulšit prevesti za sranje, sugerira naslednje rabe, kot vidite. Ne? Prvič je glagolnik od srati, prostor za sranje in scanje. Blato gauno je strepki, krva v sranje, smrad po sranju. Tretjič, kar je malo vredno, nepomembno, rad kupuje kičaste spominke in podobno sranje. Kakšno sranje bo si spet naslikal, ta film je pravo sranje, vse skupaj je veliko sranje. Uh, v medmetni rabi izraža Jezo voljo sranje, pa tako vreme. Uh, sranje, da še po noči ni miru, ne? še zlasti to srela. Uh, Glago srati pa nalaja tudi pomen počeljati neupnosti, lahko miselnosti. Celo noč smo ga srali. Čaši žive, da ga neha srati, delati napake, v podjetju ga nekaj sreja, v analogi si ga precej sral. Nadalje še navaja, da medmetni rabi izraz za čudenje za zavrnitev. Nikoli več, ne pogleda, ne seri ga, spet ni naredil šoferskega izpita. Nega srati. Vulgarni rabi klase srati pomeni govori Ne bom dovolil, da me boste srali na glavo, da bi samovolno, brezobzirno ravnali z menoj. To frazo se spomni, je bivši poslanec um, bo, um, Kelimina, kako me bo ime, poslanec SDS, boru branko Kelimina, v prejšnjem mandatu, ko je um, v garažu nekje v bližini parlamenta v Ljubljani pretepel oziroma se fizično loto nekega varnostnika in se je potem kasneje zagovarjal, Da me je znova srav po glavi, ne, s tem, da je zahteval ne vem kaj in da ni bilo druge, da ga je primazil. Kot da ga je primazil. Sam sem vendarle, domišljam, si uh, odkril nek slovenski izraz, ki se vsa in katerih hrabrih malce rima in uh, opisuje. Intenco sranja, kakor jo opisuje, oziroma ja, rabi Frankfurt svoji knjigi. Ne. To je zraz kar nekaj. Kar neki. Ni tako zelo samomevno, ampak sam sva dolgo nisem razumel, kaj so ti kar neki. Ne. Na svojem mobitelju sem imel pod nekimi portali, planeti, ne vem kaj, vedno napisano kar neki, In tega izrazito nisem razumel, sem vedno da kr neki pomeni. Krneki. Da to so neki škrbici, posebno, a že na izraz za podirektorji, kr neki, kr neki. Ne. Rez dlho časa nisem razumel tega, pa sem počasi pogruntal, da je to nek mal slovenski idiom, ki obstaja celo v slovenski Wikipediji vikipedije, kar neki kar neki kar neki ki je slengovski izraz, tukaj imate navedenih nekaj a, zgledov uporabe. Kr-neki, ja, to res kaže na poglobljenost in strokovnost v A Zakaj bi bili natančni, če pa se gremo kar neki Dele kar nekaj in dveh tednih naredi, predstava, da boš najhitrejši na svetu, in kaj malo? Kar nekaj. Ne? Mate kar precej teh idiomskih rab, uporab, ki malo spominjajo na Bulgarič v tem smislu, da evocirajo to prazno, bodi si znanje, bodi si prazno dejanje v tem smislu da nekaj nima svojega smisla na in uh, da se prav, da prav ne, niti ne spraševati, zakaj ga nima. Da je sam namenji smisel, však celo ta, da imajo smisla. Um, ok, bom šel z enim primerom, ki jim opravi moj primer, naš primer, ker ga ne navaja. Ker ga Frankfurt ne navaja. Na tej, ravni, na tej točki bi rad bil izključno samo uh, propedevtičen, pedagoški, in vam poskušal približati, kaj tanko, se pod pojmo obsranja, zaenkrat še o tem nismo nič povedali, razume. In se mi zdi, da to najlažje povem za primerom, ki ga mi ne najdemo pri Frankfurtu, in je naslednji, ne, srati na izpitu. Srati na izpitu je namreč relativno pogonsen angliških izraz bullshitting the exam. Srati na izpitu. Kaj ne to pomeni? Ne? Zgomba je zelo enostavna. Zakaj je? Zato, ker imamo vsi to vrstno izkušnjo, kaj pomeni srati na izpitu? Ker smo ga srali na izpitu, ker ga še vedno seremo ali sirete na izpitih in ker se to kar ne neha. Ne. Srati na izpitu pravzaprav pomeni poskušati narediti izpit, če nič ne veš. Kar pomeni na veliko blefirati in manipulirati z končno idejo, da bo profesor prikimal in bo rekel v redu, je še kar poli želj. Uh, drugače rečeno, ambicija nekoga, ki se je na izpitu, in kot profesor lahko povem, da je to ambicija zelo, zelo številnih, pravzaprav večine študentov, je, da bi profesore prepričali, da nekaj vedo, čeprav v resnici nič ne vedo, da bi, če gre za, recimo, pisni izpit, napisali, klafe srali, na ta način, da bi izgledalo kot pravo pol, polnokrno znanje, ki bo profesorja prepričala in bomo kasneje lahko rekli, da smo ga dobro nategnili. Drugače rečeno, ambicija ni ponuditi zra znanja, ampak je ambicija za kamuflirati svoje lastno neznanje do te mere, da bo izgledalo kot znanje. Srati na izpitu preprosto pomeni prodajati neznanje za znanje na uspešen način. To, mislim, da je osnovna ideja pojma srati na izpitu, tako v Ameriki kot v Sloveniji, kot prikoliv druge. In natanko to se mi zdi, da opisuje ta fraza bushiting, dexam. Mimo grede, če uspešno se reserite na izpitu, ali pa dokaz ga, da ste uspešno srali na spitu, je vedno kaj. Sovacije sreča Euforija. naj lahko povemi svoje zdušnje, Časti smo imeli to navado, da smo rezultate izpito obješali na vrata svojega kabineta in tam so bile ocene, številka, indeksa, ocena in tako dalje in ker so vrata tanka in ker so stene še bolj tanke in ker moj kabinet, odkar se okvarjam s tem itak me in na ve cena, na eni strani, na treh stranih pa na oh, tri hodnike, ne? Um, se seveda vsi slišil, ker so ste ne, ne? Glavno je, da skrajšam, o, sem bil seveda v kabinetu, ko so študenti prihali gledati ocene na vratih kabineta in sem slišal komentarje se voda, ne? In komentarje so bili vedno, kaj, ne? Super, kakšen zegen, hura, šest medov, sedem, ne morem veljet, krasno kaj nam to pove? To nam pove, da smo nad uspešno izvedenim sranjem zadovoljni, da se gremo za pit, da častimo rundo, da imamo to za neverjetno srečo, da nas, da nas uspešno sranje izboljša dnevno razpoloženje, da ni ga boljšega, mogoče kot Pravzaprav a, ni, druge, ni, ni druge stvari, ki nas bi bolj srečala mogoče kot to, da smo uspešno srali. Ne? Ali če sem celo bogokleten, čas izgleda, ko da je sranje zelo blizu pojmu sreče, ključnega rezultata nečesa, recimo bogokletno vzeto, Kako se nam je sralo v sredo, da smo premagali te rufe? Kura! Dor ne skače ni slovenc. Dor dobro ne sere ni slovenc. Malo izzivam seveda, ampak vendar le, ne, veliko krat se zdi, da je nekako med tem občutkom vlazne sreče in seveda uspešnjem sranjem. In moja poanta je seveda moralna. Ne? Če smo tako naleč, ne, da nas produkcija sranja se videznega znanja in uspešna manipulacija recimo s profesorem osrečuje in nas dela za srečno, da letimo in plačamo rundo in se ga zapijamo, ker nam je dal še, sedem, ker smo ga uspešno nategnili, da nekaj znamo, v res nisi s ni znali, potem je z našimi moralnimi kategorijami, nekaj bodo narobi, skratka šta te direktne moralne implikacije te, tega imperativa sranja, ki mu usledimo. Negativne implikacije, drugače rečeno, naša morala je toliko da imamo za moralno nekaj, kar bi moralo biti za nemoralno. Prava reakcija na to, da blefiramo na izpitu, bi morala biti sram. Ne pa sreča in zadovoljstvo, recimo. To je en primer. Uh, by the way, če smo že filozofi, tukaj imate ta primer, ne, ki ga navaja uh, uh, stale Urban Dictionary. Ne, se pravi, uh, snov, ki je izmišljena namene pomiriti nekoga, napraviti svet ali biti izbran za službo pisarni ali moje se je bil po polnoj sranji, ali človek nočiti se mora pravilno srati, če želi napraviti izpiti za angleščine. Če bo malo zloma, ne, gledam to, da smo v filozofiji. Kolikrat sem že rekel sranje med timi mladoletnimi vsemi. A, koliko, šele, koliko tega šele moramo srati pred niče, kar je v bistvu rigorozno kot angleščina, recimo filozofija. A veste, kaj želim povedati? Če treba srati, tudi naredite izpit za anglešeno, koliko morate še le srati, da bi prepričali profesora filozofije? Skratka, sranje še bistveno večjo nevarnost v domeni filozofije kot v domeni kakega drugega področja. Ne? In najna zadnje, naj se potožim, veliko kratni študente filozofije v prvem letniku vpisu Ko jih prašam, zakaj so se pisali za filozofijo, rečejo, da so se pisali zato, ker so slišali, da je filozofija en blues. Da tu lahko povejo, kar mislijo, ne glede, ne glede na to, koliko je vredno to, kar mislijo. Bluzen je praktično isto kot strajne, kar ne strojni. Okay, to je en primer. Da ne bom samo kritičen do študentov, dajmo pogledati akademike srati v znanstveni srednji. Uh, vi poznate verjetno afera Sokal. Alain Sokal je bil fr je francoski fizik, ki je leta 1997 izdal svojim kolegom Žanom Bricmonom knjigo z naslovom uh, intelektualne sleparije. Uh, Imajčka je zdaj je te knjige nosila naslavo Fashionable Nonsense, se se nekoliko odmika smisla sranja, ampak osnovna ideja Sokala leta en leto poprej, leta 1926, je bilo zelo nastavno. Namrej Sokal je kot fizik bil blazno ziritiran nad uporabo matematičnih in fizikalnih pojmov v filozofiji in je odkril, da filozofi uporabljajo fizikalne in matematične termine in koncepte na popolnoma nedopustno napačen način in da je to, kar piše bullshit. V tem primeru je bullshit pravzaprav zelo blizu in sinonim za nesmisel, na, nonsense. In kaj je naredil? Spomnil se je, da bo malo a, provokativn, napisal je tekst in ga poslal v revijo, mislim, da za imenam Social Text, ki je kao bila nekaj teblirana komunistična revija. A, ta tekst je bil potegalščena, v tem smislu, da so izsledki iz tega članka, ki ga je poslal v social tekst, bili zajebansko sfabricirani. Ko je to, ko je skratka, Sokal, ta član je kondal, je vedel, da se zajbava in da nič od tega, kar je napisal, ne misli resno in da je to, kar je napisal popoln boljši sranje nesmisel. Skratka, oddal je tekst, za katerega je verjel, da je popolnost sranje nesmisel Z idejo, seveda, da mu bodo zdaj ta tekst objavili in so mu ga res objavili. krati pa je v drugi reviji na znano, da gre za potegavščino, ki je imela samo na en, na en namen pokazati, koliko nesmisla in sranja se valja po družboslavnih filozofskih revijah. Njegova, ta, njegova glavna tarča napada so bili. Lacan, Kristeva, Irigareva, Deleu, Zgateri, Baudrillard in tako dalje, tudi Žižek. In njegova glavna poanta je bila pokazati, kako lahko v družboslavju, v komunistiki, filozofiji blazno dobro prosperiraš, če blefiraš, če govoriš neumnosti. Njegova poanta je bila seveda obsoba tega, Njegova poata je bila pokazati, koliko saranje obstaja v držboslavnih in humanističnih revijah. Um, njegove tekste ne, imate prevedenje v slovenski v čuzovski reviji Analiza. Um, seveda, je bil sokal kasneje deležen števenih kritik. Najbolj zanimiva posledica, ki sem je jo potem opazil, ta, da so se v dobju razmaha pač, računalniških tehnologij v zadnjih desetih letih pojavili na spletu generatori guljšita nesmisla. Drugače rečeno, imate računalniške programe, ki vam online na določenih straneh zgenerira celoten članek, samo na podlagi tega, da vtipkate nekaj besed. Recimo, tipkate žižek, tipkate tenis, tipkate pekarna, kolega Kosi, in dobite članek. In dobite članek, resno članek na desetih straneh, z referencami vsem, v znanstvenim in aparatom, ki zaredno zgleda kot pravi znanstveni vrhunski članek. Lahko doma poiščete te strani, kar obstaja, če se malo potrudo, bih lahko zdaj tukaj navedel, In to obstaja. To so generatorji bolj v znanosti. Da bi stvar bila vse malo laksetivna za filozofe, obstajajo tudi generatorji nesmisla Tak to vrstnih nesmiselnih znanstvenih člankov, ki niso samo filozofski, ampak tudi matematični, ravoslavni, fizikarji, ki vam naredijo isto, ne? Skratka, a, zgleda fascinantno, ampak obstaja bullshit tudi v znanstvenih srednjih. Se pravi, da ne sre, sre samo študenti, ampak da ne tudi profesor sicer na neki drugi ravni, Če študent poskuša pripričati profesorja, da ne plefira, skozi to, da blefira, oziroma če študent želi prepričati profesorja, da nekaj znač če prav nič ne zna, poskušajo akademiki prepričati širšo od znasno nasrednje, če da so njihova dognanja pač izvorna, originalna in ne vem kaj, čeprav niso, oziroma so celo neumna in nesmiselna, in uh, kontradiktorne. Uh, okay. Naj se vrnem malce nazaj k definicije sranja v knjigi o sranju. Uh, kot rečeno se Frankfurt pravzaprav v svojem jeseju posveča kritiki pojma prevare, handbag, v knjigi Maxa Blacka. B, uh, Maxa Blacka. Uh, Max Black v tej svoji knjigi, pravzaprav na začetku te knjige, citira Barnama, ameriškega zavoljača, ki je povedal, ne, da bi ljudje potrebali naslednji recept. Pravi, bil bi čudovit dosežek za človeštvo, če bi neki filozofski jenki izumil vrsto metra, ki bi meril doljivanje prevare v karkoli že. En tak prevarometer, kot bi se mu rekla. Ja, če mu, da bi se dobro prodajal. Skratka, ne vemo sicer, ne, če je um, Frankfurt sprejel iziv tega filozofskega jenkija prevarometra, vsake primeru bi da je poskušal um, sebe potunkati v V, v ta pojem in pogledati, kaj pravzaprav sranje pomeni. Black pojmu prevara našteva nekatere druge sinonimne izraze, kot so nesmisel, prazno govoričanje, slepilo, oblebetanje, sleparstvo in goljofija. Na koncu svojega članka ponuja še strikno in vsaj navidezno, uspešno koncizno definicijo, po kateri je prevara varljivo zavanje skoraj laganje, Posebej s pretvarjajočo besedo ali dejanjem lastnih misli, občutkov ali vedenja nekoga. To je zdaj definicija, ki je bo pravzaprav Frankfurt naskakoval. Poskušal bo pokazati, da je pojem sranja drugačen od pojma prevare v neki pomembni točki, in poskušal bo, bo pokazati, na kakšen način je pojem sranja drugačen na podlagi te definicije. Prevariti smo ravno kar prebrali. Um, kaj namreč naj pomeni vrljivo zavajanje? Če prevara imamo zavajanje. Ne, potem ima zavajanje za svojo intenco druge zapeljati, in motor je namerno dejanje. Iz tega Frankfurt sklepa. Da je to dejanje, ki je v odnosu s stanjem duha akterja. Nekdo, ki nekaj počne namerno, pravzaprav to dejanje izvaja v polni zavesti in s pomočjo svojega duha. Ko recimo lažemo, recimo, da je laž ali leganje takšno namerno zavajanje, takrat smo že v takšne prevare, kaj ti lagati neizogibno zahtjevano na z očo namero za vajanje. Ne moramo reči, da nikdo lažje čitovrstnega dejanja laganja ne izvaja premišljeno. Če tudi bi bili laž ali prevara odvisni od metalnega stanja govorca, bi še vedno lahko navedli kako značilnost je imate po sebi in kot celo prepoznavnem bistveno znanju Tu je malo kaj od konceptualizacije laganja, nekatere teorije naši dopuščajo, da laže tudi tista oseba, ki pove, kaj je resničnega, vsaj tako dalgo, dokler verjame, da je to, kar je povedala, neresnično in lažno, z namenom, da bi s tem koga zavedla. Skratka, lažemo lahko tudi na ta način, da govorimo o resnicu, vsaj dokler verjamemo, da želimo, oziroma vsaj dokler imamo namen nekoga zavez. Uh, na tej točki uvede Frankfurt neka distinkcija. Namreč obstajata dve vrsti varanja ali prevare. Ena vrsta prevare je tista glede lastnih občutkov in druga vrsta prevare je tista glede stanja v svetu. Tukaj imate naveden en primer. Uh, oziroma šelena na naslednji strani, no. kratka skratka, Frankfurtu se zdi, da blekova definicija prevare ne upošteva te dvojne distinkce. Skratka, Varanje glede losnih občutkov glede stanja v svetu. Recimo, predstavljamo si, da je Janis Murilec, ki se zagovarja na sodišču, Ne, da bi obžaloval svoje dejanje. Ob tem se pretvarja, da mu je žal za to, kar je storil, se navzven kesa in prosi odpuščanja. Če bo njegov blef uspešen, bo sodnika prepričal, to da kaj pak ne glede dejanje, temveč na podlagi svojega vedenja in čustev sodnik bo na koncu mogoče verjel, da se je pokesal. To je torej primer, ko varamo glede lastnih občutkov in duhovnega stanja. Se pravi, dejansko ne svojega dejanja, recimo, da smo koga ubili, ampak blefiramo, da nam je žal, da smo to osebo ubili, kar pomeni, da pravzaprav varamo glede svojega duhovnega, duševnega stanja, oziroma glede svojih lastnih občutkov. Vprašanje se to ne glesi, ali bo varani glede lastnih občutkov, nekakaj dovolj dobro opisuje fenomen sranja. Ali ta študent, ki vara na izpitu, pravzaprav izvaja neko dejanje, prevare, glede lastnih občutkov, skratka poskuša ustvarjati tis glede svojega mentalnega stanja, ki da je drugačno, kot je dejansko. Na prvi pogled bi rekli, da v bistvu, o, da v bistvu ne. ne. Se pravi, če ste vi uspešno izveli ta ritual blefa na izpitu, Ste, zakaj, zakaj si bodo tako zelo, Drugo vprašanje je, zakaj študenti tako zelo blefirajo na izpitu? Ne? A samo zato, ker je to šport, ker je to neko posebno zadovoljstvo, da na tebi ješ profesorja. Vrjetno ne, ne. Bojim se, da je tukaj cel a, sklop niz kontekstov, ki študente na nek način napelejo na seriju na izpitu. Eden je preprosto ta, da je sranje, kot bo rekel Frankfurt, tako zelo dominantno v tem svetu, tako zelo dobitna kombinacija, da se pač vanjo zatekamo. Zato, ker toliko in toliko ljudem uspeva blev in manipulacija v življenju, jo prevzamemo kot potencijalno uspešno življenjsko držo, In njih sledimo tudi na izpitu, tudi sicer v življenju, ampak tudi na izpitu. Preprosto še na nekem področju uporabljamo. To je en vidik, drug vidik je mogoče drug, ne, da živimo v svetu, v katerem je produkcija sranja. In eno tako veliko sranje je recimo bolonski sistem, zaradi katerega Na deset tisoč študentov protestira v Nemčiji in v Avstriji, ne pa tudi v Sloveniji. Da te skratka, ta produkcija sranja, ti pa bolonski modeli, ne, prisili, da se rečeš na spit ker nimaš časa, ker je bolonski sistem v svojem bistvu šnel kurs, sprejemanje znanja, praznega znanja, ki je samo sebi na men, in te prisili, da hodiš ne na izpite in preprosto sereš. Skrat, ker postaja veš v vseh zunajnih okoliščin, zaradi katerih serema, ene, nekatere med njimi, mogoče niso tako zelo, kako narečem, ne dobro namenjene, niso, niso te vrste, da bi morali za vse obtožiti ste te da bi jih obtožili za to, kar pač pristajajo na operative sranja, so ble, ble, bleferinovi bolanti, ampak je svet konstituiran na ta način, da hočeš nočeš na sili produkcije sraniča, tudi bi se mi temu radi upirali. Skratka, da se braniti, zagovarjati, upravičovati, take je na neki ravni. Skratka, da ne dogovezim, to je en vidik. Skratka, eno je prevaranje glede svojega lastnega duhovnega stanja. Morilec, ki blefira, da se kesa pred sodnikom, blefira na takšen način. Drugi vedik je naslednji. Ne? Recimo, da Janez preprečljivo igra pred sodnikom, da dejanje ni storil in se pravzaprav zlaže. Hkrati pa dajo tist duhovnega stanja, da verjame, da tega ni storil, ali celo, da je to stvarjo nekdo drug, ki navede konkretno ime. Če bo sodnik na koncu verjel, da bo, bo uspešno varal na področjih, glede svojih občutkov in čustov in glede stanja stvari v svetu. Black trdi, da je prvotna namera prevari ta, da ne manipulira glede stanja stvari v svetu, ta bo dželi pri poslučalcu dosečile natočen tisk glede občutkov. No, na tej točki se zdaj blek in Frankfurt razideta. Če je za bleka, hem a hamba oziroma prevara, varanje glede vtiso svojega duhovnega stanja, je za Frankfurta bullshit ali sranje način, kjer varamo glede obojega. Glede stanja stvari v svetu in glede svojih občutkov. Skratka, prevara je lahko hkrati kategorija govora in kategorija dajanja. Uh, seveda obstaja še veliko definiti, torej obstaja še veliko, uh, torej ne boša nekakšne globine analize tega pojma v Frankfurtu. Uh, Eno od pisterih značivnosti namreč, uh, torej sranje namreč v tem, da se po Frankfurtu izrazito razlikuje od laganja. Da bi, če želimo razumeti, kaj je stranje, ga moramo razločiti od laganja. Tule imate en primer. Ne? Recimo predsednik vlade, ki je svoj govor predpisal pri svojem grešnem kolegu svojim plagiatom lagal. Je ja, ali ni? Če je to počel zavestno, V kakšni meri je to počel zavestno, v kakšni meri je vedel, da pravzaprav plagira, v kakšni meri ga to ni zanimalo. Mislim, da je to odprta dilema. Ne? Laganje je seveda nekaj, kar se odrežne, torej sranje nekaj, kar se odleži, odliku, torej razlikuje postopni vednosti. Namreč, Kar je konstitutivna za laganje, je vedno, da je utemljeno na resnici. Vi ne morate lagati in hkrati opustiti resnico. Dokler lažete ste odvisni od resnice? Reč, da nekaj ni res in pri tem lagati, pomeni pravzaprav afirmirati resnico. Se pravi, osnovna ideja je v tem, da lažnivec, dokler laže, še ohranja sfero resničnosti. Zakaj laž? Je vedno negacija resnice, dokler je laž, je tudi resnica. Ampak sralec, to je izraz pač, od knjige ne, bullshitter, sralec, Zvrat drugega prevoda verjetno ni, sralec, zaradi od lažnivca, pa ne ohranja te domene resničnosti. Sralec gre in resnica se pri sranju izgubi. Lažnivec ohranja resnico, sralec izgublja stik z resnico. Zradi Česar, misli Frankfurt, je sralec bistveno gujši primer od lažnjivca. Bistveno trši pacient od lažnjivca. Naša groza pred strahom mora biti bistveno večja kot naša groza pred lažnivcem. Tudi, da imam en primer, svoj, recimo, da kupujete rabljeno avto in greste v rabljeno, torej prodajate rabljenih avtomobilov, in vam seveda ta prodajalec. V amerikanščini me da obstaja fraza, nekdo mi je rekel, ampak niso nikoli preveril, laže kot predajalne zdravljenih v Ne vem, če res obstaja. Ampak kdo mi je rekel, da to obstaja. Hmm. Zato sem se tega spomnil, tega primera. Skratka, recimo, da hočete kupiti kaj zvem novi oziroma rabljeni, kaj z kaj, fičo, ne, Tarkoli že. In zdaj se vda imate dve situacije. Prva je ta, Da začne a, ta prodajalec ravnih novinov nagačati. In reče: naslednje, Prvič, vzela ga je stara gospa, 85 let. Drugič, tistih 15,000 kilometrov priložnih je realnih. In tretjič, tista nalepka seks na zadnji šipi, a, to so. Mulci na, na, na, na, na, na, na dvorišču prijetni, ni jola, gospod. In tako dalje, tako naprej. Skratka, lažje vam je, da je laževam, stanje avtomobila, da je v odličnem stanju, da si kilometri realni, da ga vozila ženska noga, da je bila gospa zelo stara, da je ga ražiran, um, da je prejšnji leznik bil <laughs> Karkoli že, laža, a, dokle laže. Dokler laže, dokler podajalec tega avtomobila laže, so laže na podlagi svoje vednosti, da to kar pravi ni res. Da ni ima kilometre, da ga ni prevozil v od da, da ni star tolj potok, da ga, star, da ga je vozil tisti seks mojster, 20-letni pubec in tako dalje. Ne? To je en vidik, skratka, imamo prodajalca avtomobilov, ki laže in vas nategne, ko kupite ta avto, kar verjamete, da je to, kar je rekel res, čeprav dejalsko ni. Mi ste kupili avto, ki je v bistvu naslačno stojeno kot v resnici. Zdaj si pa zamislite drugega ali pa istega prodajalca avtomobilov, ki naredi naslednje. O, fičo, jaz prejel pač v to komisijsko, kako se reče, prodajo in ta ravne fiče prodajo. Ker je sralec, ker je sralec, ga ne zanima, kakšno stanjuje avto, on želi, tako kot vsak prodajalec ravnih avtomobilov, ta avto prodati. Kar pomeni, da v ehipu, ko pride stranka, začne srati. Kar pomeni, da po stranki za zaupa stranki podatke, z katera še sami ne ve, kakšni so, ko ga ta stranka vpraša, a je 20 prevožnih klometrov realnih, on reče, ja, seveda je realni. Ko ga stranka vpraša, ga je res vozila 85 let stara ženi, ženička, reče, da ga je vozila, a, ko ga vpraša, ali je tu na Lepko seks Monster? Uh, da je ona, ali do drug reče seveda, da jo je nalepla <laughs> ona. <Okay. laughs> se obračujem, kolegica, vidam, če dobro, da ne spijo, <laughs> Skratka, čime je zdaj razlika med prvim uh, pristopom in drugim pristopom? Uh, razlika je v tem, da tega drugega sploh ne zanima resnica. Niti ga ne radi zanimati, ker sploh ne pozna. On se pretvarja, da pozna resnico o stanju avtomobila, dejansko ne pozna resnice o stanju avtomobila, pa vendar le poskuša prodati. Za razliko od tega prejšnjega prodajalca ali istega, prodajalca, ki pozna resnico, ta ne pozna resnice, Ampak preprosto In V tem je zdaj razlika med lažnjivcem in sraljcem, med prodajalcem avtomobilov. To ne ve, da res. Točno to. Ne ve, to ni res. On preprosto avto nič ne ve. Zato ne more vedeti, ali ga mogoče resni ne vozila ta ženička, in ali mogoče res niso kilometri realni in ali mogoče res je seks mojstrica, ali pa je navdušena nad seks mojstrica v te mere, da na lep, kaj nas tako sebi nane svojo avtom. Kaj pač je tisti dažnivec, ki uh, ima nekovi podatki, ki jih ima, z kateri misli, da so vesnični v vendar nek niso tako resnični a lahko zraje tega srajec, ki stane? <laughs> ne, mislim, da ne. Zato, ker, ker je, v, je nekdo, ki zavestno izvaja operacijo laganja. Ta bi v tem primeru ne vedel, da laže. Ne? ne vedel, da ne laže, zato ker bi pač verjel, da laže. Verjel bi, da laže na podlagi podat, resničnih podatkov. Koga bi ga ne bi mogli po mojem, kvalificira za, sralje, za sraljcem. Sraljec, tako kot lažnija v vsakem primeru, ve, da blefira na podoben način, kot lažnivec ve, da laže. Oba veste, kaj počnete. Zato ste kriva. Um, ok, da ne bom predavk. Tukaj imate ena analogija. Um, ne? Če ne bi obstavljen resničen denar, ga ne bi mogli ponarejati. Se prej lagani odvisno govorene resnice na podoben način. Po Frankfurtu je ležnivec, udeležen v praksi podoben kot govorec, ki govori resnica. Uh, prenaša je nam del informacij, ki poslušalca zanima in ki je predstavljena kot resnična. To, da informacija je informacija lažna in se le pretvarja, da je resnična. To, da kaj počne sralec, predvsem ne sporoča, v neposrednjem smislu nečesa ležnevega, kaj pravi, ga v resnici spolj ne zanima. Njegov cilj ni, da bi verjel v nekaj, kar ni resnično, to želi poslušljanca in javno zgolj prepričati, da nekaj sreduje, čeprav tega ne počne. Ležnivec nasovneče mi formira, čeprav napačno, sralec le plefira, da prenaša znanje. z nekaj smislu v prispevah komunikaciji, čeprav nič dober me pa se le pretvarja, da je kaj prispeval. A, mogoče ta definicija malo preveč obterjena v to osnovno linijo Frankfurtovega razmišljanja, ki, ki, ki vedno eksploatira znanje. Spresrali nekdo, ki predvsem lefira glede znanje. Znanje in česar drugega. Zdaj, ko govorimo o sranjo malo širše ne? in Frankfurt v te knjige veliko krat omenja pač to definicijo sranje kot neke vrste kulturnega, socialnega fenomena, ki se pač razleza na vse strani. Potem se zdi, ne, da lahko govorimo a, na več nivojih o tej prevladi sranja v kulturi. Ne. Prvič, govorimo na ta način, da pravimo, da, da so ljudje veliko krat govoriti o rečeh, ki jih sploh ne poznajo. To je na, na splohnih njih neka diagnoza stanja, ki jo Frankfurt veliko krat ponavlja. Spravi, sranje obstaja zato, ker smo prisiljeni iz nekih razlogov govoriti o rečev, ki jih ne vlada. Recimo študent iz nekih razlogov prisiljeni na spitu stvari, ki jih ne vlada. Ki jih se jih ni mogo naučiti, ki jih ne razume, ki, za kateri sistem... Zahteva, pa so nerazumljive, ali kaj takega. Drug način razlage je, ne, da rečemo, da le, ljudje čutijo potrebo, da imajo mnenje o stvarih, ne da bi poznali osnovne podatke o njih. Prej ljudje govorijo o nečem, ne, predvsem v gostilnah, pa pri zofinih ljubimcih, čeprav ne vejo, ne, čeprav spoh ne poznajo z del. In to pripomore k tej produkciji shranje. Hecam se, seveda, mi smo najboljši tukaj, mali bodo. Tretji način je, a, ne, da gre za najcaj razširja dvogo zanesljivost informacij. Se pravi, zaradi množičnosti, razširenosti, a, torej agresivnosti podajanja in drugih stvari, se preprosto krepi ta občutek, sprej zaradi komunikacijskih sredstev Zaradi bombardiranja z različnimi informacijami, zaradi obsedenosti z različnimi informacijami, pravzaprav ne moramo selekcionirati teh informacij, kar pomeni, da preprosto pri nas, pri, do nas prihajajo bodi si napačne, bodi si tačne, ki jih nismo mogli predelati. Um, skratka, značilnosti te kulturne značilnosti sranja po Frankfurtu so v tem. Da srnja izvira iz naše napačne predpostavke vednosti, ali napačne vednosti, a, samo privare in prisiljenosti imeti neko, neko mnenje. A, tukaj da en primer, a, ki je političen ne, in se veže na slovenski kontekst. Ki je, ki je tale, ne? se pravi, sloveni uh, v Sloveniji imate levico, v Sloveniji imate desnico, potem pa imate ljudi, ki pravijo, da fak prvim in fak drugim, in volja za, recimo, za Elinčiča. Na kakšni podlagi volja za Elinčiča? je samo na tej podlagi izločitev prvih dveh možnosti. Ne. Se pravi, Jeličič je zanimiv ne, politično, natanko ne, v tej meri, da prav pravzaprav kaže s prstom nase, kot na pravega, zveličavnega, prepričljivega nosilca politične resnice, ne, te, ko so levi in desni seveda skoropirani, omazani in pokvarjeni. Uh, to se mi zdi, ne, da, je fina, uh, da je en način, kako pokazati, na kakšen način lahko s pomočjo te napačne vednosti in samo prevarje, prevarje drugih producirate ne, načine, uh, torej, uh, načine sranje, ki se mi zdi tudi producirate sranje in si star na način, ki se mi zdi nevarno, se pravi, da drugi odrekate ne, stik za resnico na ta način, da seveda poskušate pokazati nas kot nosilca, edine resnice. Skratka, največ govorimo v tem kulturnem vidiku ne, o produkciji sranja. tak takratko pravzaprav govorimo o stvarih, ki jih ne poznamo. In o nastanku sranja takrat, ko se zaradi komunikacijske histerije, revolucije in tako dalje poraja vedno nove zahteve po informacijah in več nima, nismo v moči razlikovati med tistimi, ki so resnične in tiste, ki so neresnične in zato, ker nismo več v moči razlikovati resničnih od jo, neresničnih, si rečemo, da sploh ne bomo razlikovali med njimi da sploh ne bomo razlikovali med resničnimi in neresničnimi, kar pomeni, da pristanemo na ta imperativ sranja. Na tej točki, ko nas ne zanima, ko nas več ne zanima, kaj je res in kaj ne. Sranje v politiki. Klasičen primer je Bush, ni na ključe, mogoče, da je ta knjiga nastala ravno v tem času zdi se, ne, da je precej teh uh, um, kontekstualizacij kontekstualizacije te knjige šlo v smeri kritike Buša in nekorektne administracije. Ja. na katero knjigo? Meno poznam. O je A uh ecco. -huh. Uh, McCain. po Frankfurt. Ja. Come si dice tem? Ha, kaj li povedati, kako je? Knjiga, je ne je autor te je da se Ne vem, kaj ho, z tega, kar si zbog povedalo, ni čisto jasno, kaj naj naj bila sebinska kritika. Niti Frankfurta, niti koncepcija ne, ne, sranja. 18, 18, 18. Na, ja, Nerozujem, mislim, nerozujem, kako ne, tu tudi pogleda, in ni tako velika, da bi lahko izpostavo McKena kot ne Bushidera. Ne, ne. Mm -hmm. ja, ne, ne bi rekel, da bi se avtor avtor, s to buša, Ti misliš, da Frankfurt ne bi vzel Buša za primer Bushiderja? Ja mislim, Vrej Čakaj, mislim, da zdaj fulge ne realiziramo, ne moramo zadelati načaja, Oseba A je boljšiter, oseba B ni boljšiter in tako dalje. Tako samo pogledamo posamične izjave in posamična dejanja. Ni tako, da se gremo preštevan, kot ta bullshitter, tako ni. No, da tako rečen, ali do kake če je domiljeno, delati tako distinkcije, do da politike, smo Kje je mislim, da je zelo uporaden. Mislim, dajem prav... prav se, ra rano sem prišel do tega primera, ne. Se pravi imaš, imaš, Buša ni noter, ja. Jaz govorim o kontekstualizaciji te knjige, ki so na veliko krat tako na primer a, Buša, ne, kot bullshitter je prja vrsta. To se ti Tega ni, ne, nisem ne, to so drugi izpeljali. kontekst je pa poskušam samo pokazati, na kakšen način ne, obstaja ta branja bullshita v tem političnem, Kontekstu in kako je Buš bil ustrezna kritika tega. in a, a, Da ideja pri Bušu, seveda, ni ta, ne, da je on ležnivec, tudi, ne da že ni več tu. Spremem, obstaja orožje za množično uničevanje, potem odkrijemo, da ga v Iraku ni, potem iz tega speljemo, da seveda bila teza. Dobstaja obstaja gol zunanji lažnivi po ne. Docler, donc la nami, ne, ne, ker Docler. ja, to je dobra. Ja, to je dobra dilema, ali so vedli, da ga ni, ali so ali jim ni bilo ali mi je bilo vse eno, čer je pa ni, tudi kdo je vedo, ne. Ker je da so oni prodali iransko, irančke in niso mogli vedeti, ali ga je no, dokumentih šlo, da so ponarejali, kot da obstajali dokumenci, tako Do te točke bi, bi je vsega, administracija lažnjiva, ne? Ja, je stračaj, ja, pa je re, muž, osebno, Ne vem, no, glavne se ne bo več dolgo, verjetno. Skratka imate to idejo uh, Mislim, da in eno karikaturo, je, to vam uh, ki greva to smer strani bag bagfuš, nekaj <laughs> Skratka uh, mate ne dve ne, ki razlaga kakšna situacija z nacionalno gardo v Iraku, En uh, seveda na drugi strani Buša, ki pravi, this is terrible, look at this hunk nail, it really hurts." <laughs> skratka ideja v tem, uh, kako narečem, to je ena mogoče malo karikirana izpeljava pojma Buššita, ki ni najbolj natančna in ki gre v to smer, da je pravzaprav Buša pa Bušova administracija je tista, ki je, ki je pravzaprav ni zaniml, kaj se dogaja ki pravzaprav je bila do tega indiferentna. Želela pa čez svoje stvari, resnica in laž, šla je ostra določitva resničnega in lažnega, uh, moč njenega pogleda se ostavi kot rčeno navneten hangnail, Ne, se pravi v razčenem nohtu, ki really hurts, ne? <laughs> skratka, ki je jedini merodaj za to, da v nas zbudi nekaj občutke bolečine v tem primeru. Um, ok, zdaj... Um, uh, Bral sem eno knjigo, ki se je rečo Aristotel in Svinka se politika, ki je imate tudi v, v slovenskem prevodu. Um, v tej svoji študiji tudi omenjam, ki je v knjigi zakaj, zato, ker Citirate Frankfurta, da poznate avtorja, Kejč uh, Carter in Kleina po knjigi um, Kaj Platon ali filozofija v šalah, nekaj takaj, ki je tudi prevedena v Skratka, ta knjiga, druga knjiga, Resno? Resno, filmka je pravzaprav knjiga uh, o zmotah in napakah v argumentaciji. Uh, in, uh, knjigo začneto v avtore na z Frankfurtom. Nabred zakaj? Ker predpostavljata, da je sranje v sferi političnega nekaj, kar je izrazito nazočaj, da pa, seveda, dokler verjamemo, da so preprosto politiki ležnjivci, se zaslepimo za neko bistveno dipenzijo tega, za kar politiki tudi gre po Frankfurtu. Ne? Sranje. Kot rečeno, na neki točki politiki nima ambicije lagati, ker jih to razmerje med resnico in lažjo več ne zanima, ampak imajo, kot rečeno, ambicijo srati. In pionir vedejo v verbalnih iztrebkih, kot pravita se pravi, Frankfurt. Ne, a, je razgano nekaj, kar je na bolj od laganja. in kaj je dosti teže odkriti. Uh, nič, ne bom se preveč ponavljal, to je preveč dolgočasno, da bi ponavljal. Še eno stvar sem odkril, ne? Uh, s tem ob zdaj tudi končal. Uh, sprašujem se, kakšno je razmere med šitom in bolj šitom. Moram reči, da nisem zasledil v kontekstu uh, Frankfurta ne, uh, in njegove definicije sranja. Na prvi pogled zgleda, da kakšne kak pomembne razlike med in bušitom ne bi smelo biti, ker sta pač obje na nek način sranje. Uh, Vendar le ima še neke dodatne, se mi zdi, konotacije. Namreč, uh, ko v, ok, greško-gorem področju pravimo srne, pravzaprav na nek način racionaliziramo nekaj, nek neugoden razplet, nekaj kar se je zgodilo, pa se ni bi smelo, bežimo pred vlastno odgovornostjo, pred vlastnim neuspehom in tako dalje. Kar se mi zdi, da izjemno fino opisuje na tako franzo shit happens. In En element tega shit happens pravzaprav obstaja tudi v tem, ko mi rečemo sranje. Drugače rečeno, ko v sloveščem izraz sranje, se mi zdi, da je izraz sranje malce širši od pojma v angleščini. In da včasih, ko skliknemo sranje, ne, pravzaprav želimo s tem nakazati um, na nek njegovodno razpletne česa. Ne. Tukaj imate recimo geslo iz Wikipedia navedeno, uh, ki, gre, uh, ki gre v to smer, seveda, da jasni da pač način je uh, <laughs> način ne, način iskanja izgovora za to da se nekaj zgodilo ne da bi zato no da bi pripisali sebi kakršnokoli zasluge no potem jasno vidimo citat, Iz filma Forest Gump, ne, ki se mi zdi zabaven, ne tega Foresta Gumpija, ki teče. In uh, dva tipa poskušata, čeprav razumem, da se že malo poznamo te filev, ampak čeprav razumem, kaj tu piše, sta poskušala narediti nekaj napisev oziroma smajljev, uh, bumper sticker, kaj to napisa vrč, no, ne? Ne? nekaj napisa. Tako, ne. drugi vidijo, se da, da, se na avto ali pa na vrč, Se da na pozarec. Bape. je Bape Ok. Skratka. A. In potem imate pač tega Forista, ki teče in stopi v kup uh, pasega rack in uh, potem ta fan, fan Forrest-a, pač opozori forrest da je prav, kar stopil v kup uh, pasega rack na kar kot rečena ta Forrest uh, Gump reče It Happens, na kar, <laughs> nekaj tale fen pravi, what shit, ne? Na kar seveda iz tega potem nastane ta slogan Shit Happens, ki ga potem na te odbijače avtomobilov pridno lepijo, ne? Kaj za to pomeni? Kaj za morale te zgode? Morala te zgode? <laughs> ok, gre za neko komično, kako rečemo rekonstrukcijo tega, na kakšen način lahko dobesedno, uh, uh, ne, rekonstruiramo nastanek fraze shit happens in seveda namišljanje fiktivne filmske epizode, v kateri je pač nekdo stopal v kub in je nekdo rekel it happens. Ne? Skratka, shit happens. Ne? Skratka, vprašanje se glesi, kakšno je razmerje med pojmom šita v frazi shit happens in bullshita, kot je govori Frankfurt. A je to isto stranje. A je to nova dimenzija sranja? Evo, to bom postil kot retorično vprašanje za konec. To je študentska analiza. Če Žit, v bližnjem, je to zelo zelo Ne, ne. Ej, se naravljajo štega uporabljati. Pazi, ne, ne. Aha. je razlika. Pazi. Ne. A smem povedati? Glej, Branko. Ne, ravno v tem je razlika. Ne. A, tale študent, ki stoji pred vrati, ne, in je ful vesel... Kaj? Arrest. Tale študent, ki stoji pred vrati in je ful vesel, ker je dobil pozitivno oceno in začne plesati kot Indijanec in se gre na pit, ta je častilec bulšita, ta je častilec ranja. Ker mu je prevara spela, ker je nategnil profesora in je dobil oceno in je zdelal, čeprav nič ni znal, čeprav je zablefiral in je kar nekaj napisal. Po drugi strani, če mu pa prevara ne bi uspela, ker smo filozofi zdaj postali alergični na bullshit in je dobil negativno in pride pred moja vrata in vidi, da je dobil petico negativno oceno, pa ne bo začel plesati v rekel shit happens. Bistna razlika v reakciji. Ja, ne Aba je neka notranje razmere vendala, zato vas sprašujem kakšno? Se, se vedno je ta predpostavka, da ko si verjaš, vejaš, kaj počevaš, se zavedaš. Ja. Zavedaš sem ništa nekaj. Samo glasim bolj. Ja, torej se vrnem na začetje, za dva primera enega vljeda, ki je na izpitu in predravlja automobilost. Jaz, Jaz sem neko Jaz sem ima ogromno, Šolcer, ki so se z tem, da se nič niso učili, so pa vsi jaz mislim, da za premeni, da To je isti fenomen. Premeni, če, jaz, če se jaz nič ne učim ja. in uspem, to pomeni, da sem talentiran. pa gre za drugo, Jaz da je <laughs> Študent pa bi ti, da Simo, ne mu, ja. da je ne gre raznači, ne, okay. ne gre, ti da. A ne, dolga ne. Da. ne ti, ko govorim. A, glej, Aleš, um, če tale tvoj uh, srednji šoli okay, um, dobi petica, čeprav nič ni vedel, in to interpretira kot talent. Ali se ti zdi, da to iskreno interpretira kot talent? Z to, kar zares verjame, da talentira. to izgleda ne interpretira, on, on si želi, da, bi ni to, da befira... uh, on či, sicer. se je učil, ker če se ne rodi znanjem, se nagega, ampak uh, mislim, se da, če, se reza, če nekaj posib, uh, meni, ne vem Kaj misliš, da ta ni sralec, da je tvoj, da so šolec? To je bilo neko zanimivo, ali je neko drugo, da se tam tudi raje umaščeval, da je Ta je po mojem dvojen sralec. Prvič, ko je nategnil profesorja ne? in ve, da ga je nategnil, drugič pa ne še vas, ker vas hoče nabasati s tem, da je talentiran. Ta je dvakrat blefiral. Ta je, mislim, ta ne, on vres... plefira, Ker on se je doma učil. Samo ne. tak, da profesor ni, pri profesorju ni rabo bolj šitati, ne? Tak, ker je v resnici znal za tes. Ne, a, a ne vidite razlike, ne? Le moj, le moja štodajer, ki stoji pred vrati svojim kolegom no, in začne plesati indijanski ples, ker je dobil pozitivno oceno, čeprav ni imel pojma. Ta v bistvu signalizira svojemu sošolcu, da je uspešno blefiral, da je manipuliral, reče, pride, greva se za pit, dobro sem ga nategnil, naredil sem je spet, čeprav nisem imel pojma. Tal je tvoj sošolec, pa ne dela ta, tega, ampak očitno še nadaljuje z blefom, ker se pretvarja pred svojimi sošolci, češ da je skratka, ne, bil uspešen iz nekih drugih znanj, za katere očitno ve, da ne obstaja. Ne. Na isti je samo še dalje perfira. Onko, čakira, zato, je ja. temu, da ni, je popolnoma on delovati, kot osema, se ni nič To je talenta, da, posebna, kot reči, varum, kjed, recimo, tisti, upirali, na mezi, v momentu, v da je tam praktično pričelje pripravljenih stiklih, to je skupno domena... Katere Amerike? <laughs> uh, jaz mislim, da je to natanko sralec Jaz mislim, da o popolnoma iste vsebi govoriva, ki izvaja popolnoma isto dejanje sranja. Je pa na neki točki, je pa razlika distinkcija samo v tem, ne? da so eni bolj ponosni na svojo stranje, drugi pa manj, in ta tvoj sošolec je včetno ful ponosen na svojo stranje. Um, kak jaz to razumem je, da v bistvu on pri profesorju ni rabo srati, ne? Ker on se je doma učil. On se je doma, naučil za ja, da se učil. Kakor... Se učil. Ne, ne, o, tisti sošolec je, se je trdil, da se ni učil. On se je lagal s svojim sošolcem, da se ni učil, da bi med njimi izpadl bilo. Ej, sorry, ali ta se je učil? Ja, če 15, 15, 15. Jaz sem če da se minuti. Jaz in da je zdaj ponosen, da se nič ne učil in izkazuje talent na ta način, da dokazuje, da tudi, če se nič ne učim so talent. da da se nič ne da se nič da se Ja, ta potem, ta preprosto ni sralec, ampak je lež... se prečuje, če se tako zelo narobej Potem je ta, ne, jaz sem razumel, da se nič ne učil, ta je preprosto samoražnivec. Ta nič drugega. Ne? Ta preprosto samo laže, glede tega, da se nič ne učil in hoče preslepiti svoje sošolce, da ve vse, čeprav se nič ne učil. V resnici pa se je učil. Tako, s tem, da so deli, drugo Gle, vse, kar si reko, to bi po mojem frankfurt podpisal vse, kar si je rekel. Ja. Se živimo v neki neizmerni produkciji sranja, bi rekel, sranje je postala vrednota, ki sledimo, bolj smo uspešni v sranju, bolj se potegujemo, da bi bili večji sranjci in to je to. Menjus. Menjus. mislim jaz, Čisto resno verjam, da, um, tako kot sem tu napisal, sranje je največji možno vziv pravza filozofije. Če bo kdo moral ta klopčič, ne, enigmatični, vedno večjega sranja ne, končati in ga je zmožno končati so filozofi, vdo se namrej spoznano razlikovanjami ter esničnim in držnjivim bolj kot filozofi. In slišim, da je ga nič. Gavenika, ne? Ne, narobe, ne? Zakaj? V primeri so dani, ne? Ampak zakaj točno je sranje slabo? Ah. <laughs> uh, <laughs> Meni se zdi, da sem zdaj o tem govoril, bura bo pa pa. Um, uh, zakaj je sranje slabo? Preprosto zato, ker smo Kaj je to, resnica, bo, bo? Preprosto zato, ker je kako narečem, to neko akutno patološko stanje, v katerem smo na uh, resnično stanje stvari preprosto pozabili. Na v katerem Zdaj, uporabljamo povornosti. instrumente, sredstva, uh, kjer nas resnica ne zanima več. Laž, lažnivec je še odvisno to resnice, resnice kot rečeno in dokler obstaja ležnjuci je primerjalno vzjeto, glede na sraljence, še upanje. Dokler obstajajo ležnjuci. Resnica je pa, pardon, sranje je pa prolongirana bolezen, ne? se pravi kronična bolezen, ki je napredovala. Tako da, nekako biti. Ja, da se, da se to znamenijo. Na tisto da je zelo Tamreč, če nekose, ne je vrednost, da v enem delu tudi resni, fič. Ne nemoče, se del, kaj je tudi resnit, sem nekaj vrednost, da je nekaj To je že nekaj. Nekaj. Ja, bo ne nekaj, to, je vprašanje zakaj imamo takšno da reči, da je jesnice nekaj da se s tem tudi tega, kar je bomoče resiti. Sraljci vedno več, da imamo, kako si pri, te vmej, pri teh sranjev v akademskih svetov, da, da, da, da referenci, ki in tega, ki je tega sranja vedno več, tudi možnosti, da pride do nekaj, nekaj To je bolj ne Mene To, rudi ful, ful te ne razumem, uh, seprej, ti želiš reči nekaj takega, ne? Uh, že vredo, ne, da imamo produkce recimo uh, sranja, pa že res, da imamo na tisoče akademskih člankov, v znanstvenih revijah, ampak več kot jih je, večja je možnost, da bo kakšen tudi pravi, autentičen, resničen. Tako? A, a, a, ni, a ni to neverebno velika žrtev, za, meslim, kaj je laže, biti a, urednik pri nekaj reviji in upoštevati neke akademske znanstvene kriterije in objaviti člani, ki je resnično kvaliteten in znanstveno ne, podkrepljen, ali biti ta s, sra, ker tu gre v bistvu zato, da je sralec ni bil... A, seveda tak, je napisal ta članek, sraljec je bil urednik, ne? ki je sraljec spustil noter. Ne? Ta je zgubil vse kompas za to, kaj je akademsko dostojno in kaj ne. ne? Skratka Ali biti ta urednik, ki se voda spusti v revijo resne akademske razprave, ki so ne, metodološko vredo izpeljane, ali biti urednik, ki si reče, Vse bom spustil, bože, kakšen, <guljiv> mogoče bo bo kakšen celo eh, dober. pa če bom dovolj dolgo spuščal, se bo do a mogoče celo želiš to reči, če bom dovolj dolgo objavljal v svoji reviji kot rednik same v članke, bo, nikomu to postalo toliko tečno, da bo mogoče enkrat le napisal pravi in pošten članek. se <guljiv> Ne, to pravi Frankfurt. Jaz sem ja sem poskušal samo opisati. Moram reči, da sem jaz zelo skeptičen do, do te knjige. Ampak, ko sem razmišljal, sem gotovo, da, da, je, da ima bistveno manj razlogov biti kritičen do knjige, kot sem jih imel na začetku. Ne. Ne, ne, a, a, a se vam ne zdi, a se vam ne zdi a, logično in tudi danes žene še takrat z in rečeno, da sraljci verjamejo, da srani ni slabo. Ta študent, ki je sravna izbito uspešno, sveda verjame, da srani ni slabo. Večina sraljcev ne bi srala, če ne bi verjela, da srani ni slabo. Sveda verjamejo, da srani ni slabo. To poganja njihovo Privržena sranjo, ne? da je uporabljeno, če je slabo jih ne zanima. Zdaj, če je uporabljeno ja. se je ja. Ok, slabo uporabljeno. Mislim, a, a, a ste videli reč moralno in smislu slabo? Očitno. pa Pazite, govorimo o istem. Ne biti, biti slab pomeni isto, kot biti koristen dobar. Govorimo o moralni karakterizaciji slabega. Ne? Mislim, da govorimo o istem. Seveda vsi sraljci verjamejo, da je sralje koristno, sicer ni bi sraljeno. Sralj, torej, v tem smislu je dobra in ni slaba. Zdaj, jaz se bom na to, da je vsem tekom hiperprodukci sralje vredno tudi sralje. In v kopiči imamo tako misle, v kopiči, da rečemo, da v pogledu To je anekdota ki bo pisala, no. Če ti rečeš, te hiperprodukcije sranja, tudi kaj resnice, to je bližno tako, če bi častili slepo kuro, ki tudi kdaj zrno najde. Svala, da ne bomo te slepe kurje častili, ki kar pač tudi kdaj zrno najde. To je tu mi je za to, da... Jaz mislim, da tu, če ima Frankfurt prav, potem mislim, da je razlogal za... A, Za, uh, za, skrbljeno. za skrbljeno bravo je nešteto, ne, nešteto. Zdaj, me se mogoče koreke, da je zrno, katerega raste uh, sranje, uh, stavili, no, na vsako stvar, zve krati in opet imeti in zdaj tega pa ne more biti, prav res. Uh, drugoče, To na tanko, bravo, daj. Točno to pravi tudi Frankfurt, na koncu knjige, obsovalj relativizme. Točno to. Ja, uh, zakaj, jaz vidim, problem uh, sranja nasprotnog dela uh, lažni lesne, on samo zanika resnice, nekako podaja laž, činko iz teko pa samo zamegri resnice, tako da postane popolnoma nedostopna. Od ne ve. Ja, ne ve. Pa mu veče ono... Ne, da ne ve. Nimo ne, mar. Nimo ne, ne, ne, ne mar. Nekaj brezbrižnost. Jaz govorim samo poble. Ne, Francis Vinn tudi omenja tega Sokala. Ne, tega, no, ja, jaz omenjam pa v knjigi. In, a, ja. Tako. No, in a, isto maš, recimo rako rekli, da se pravda nači, pa jaz sem rekel. Pa omenjati se pravi te iste alterje. Ja. Ne, to so šole psihoanalize, pa Žiška, vse Samo, se eno ker če poslušajo Žiška, pa Dolanjo, Oni niso, kaj, pravim, da oni niso zgore na kalačih, reko ne, ker oni z vsem srcem verjamejo to, kar pravijo. Se imajo tudi za neke vrste uh, minimalne krvove. Verjamem, da če poslušajo, celo pravijo, da delaš neke z brusnostjo, da niso pre neki medli filozofi, ki bi recimo, kot morače, analitičnih, da vrok in glav porekjev. Tako da to, A, to ne, da ni, ne bi šlo za resnico ne, da je prekako životstvo. No, to, to pa je z nekega zvrnjega kota. Zdaj se to ne zupaj, no. Mislim, da je celo z tega zvrnjega kota bilo v klinico. Res je, ne, da to plišeno od tem tekstom, pa da je bilo škandal, pa da je bilo to absurdno, pa do neke negoroze, brezvezne piso, pa da to je tih verjetno Da samo, jaz sem realno, da vse ti avto, ki te pišejo nek kraničen omenj. Če vrlo jaz preznam, da ne razumem večinoma, ko ne Mislim, da je to, kakim žarom tam žiš, kar to vidiš, vse to ne mogoče, da bi on da to, Pa kaj se ti šališ? Andrej, a si že kdaj kupoval uh, rabljen uh, avto? Zdaj govorimo o te prozice. Uh, ne, obstarna logija, a si, če si kdaj še okupoval rabljen avto, si lahko videl, s kakšnim žarom so tisti prodajalci poskušali razložiti, kako je tisti avto vredan tvojega dnarja, to je čista analogija. Ta žar ničesar ne pomeni a, o tem, ali ti ljudje srejo ali ne. Se pa srinem s tabo, da, ko so pride in reče, ta pa ta, de L, Lacan, Kristava, Iligarej, ili Žižek, ne vem kdo, so sralci, ne? S tem mogoče da napako, mogoče preprosto niso ti sraljci, ampak tukaj ne gre za pazi ni citiranje, katere avtore sraljci in katere ne, govorimo samo o tej metodi. Jaz vse, pač, on je preprosto vzel na piko, da tako rečem, te filozofske avtorje in so kar očitno verjame, da so ti sraljci, ne, da govorijo o nedetajljeni umnosti, Jaz pa seveda ne govorim o tem, da so natanko ti ljudje sraljci, govorim samo o tem, da obstajajo načini, na katere lahko govorimo o tem, da so določeni ljudje, ne, pač metodološko, znanstvo, ne vem kaj, sporni in da je to mogoče dokazati. V primeru, da je to mogoče dokazati so sraljci, v primeru, da ni nisa. Nihče ne trdi, da so kaj to uspeli dokazati. In obstava velike polemike proti Sokalusu veda, in v obrambo Žiška, in lakana in nekaj. Se prej ne gre zalizitirano. Govorimo samo o tem, ali je mogoče reč v filozofiji ali znanosti vopče, da je določena znalstvena produkcija sranje. Če je, potem ima Fregford prav. Nam vsem se zdi, da je. Ker beremo članke, beremo avtorje, za katere se nam to zdi, in tudi ti, ki si Francis Francisa Vina, verjame, da obstaja, obstaja prodajalce megle in da obstaja tudi filozofije. Zakaj je pri filozofiji kakšna izjema? Tako kot obstajajo leferi, ki prodajajo rabljene automobile, prodajajo tudi filozofiji, leferi, ki prodajajo rabljene ideje, ki niso nič vredne, ampak njihče ne pravi, da so to žiže, klakan, tralala. Se do vsem strinamo. Ja. Kar se pa tiče žara in stresti, jaz ne vem, zakaj ne bi sraljci bili zmožni stresti in žara, in zakaj bi strast in žar karkoli koli dobrega dokozovala, zakaj je bilo njihova sranja in kaj manj sranja? Tu če je rejeno, isto je res težava. tega ne bo no. Smislimo, da, da je to vprašanje, da, da je to, da je očitno, da ne govoriš, da si le, že prej, oziroma da si že prej vedeli, kaj je srne, in bi sem pač nekako poskušal razložiti uh, stanje, razumivanje. Moje pot je bila ta, da je civilno obstaja srne, ki je nekaj vredno, in je vredno vsojenje že zaradi tega, ker veliko ljudi se je s tem življenjem samo za eno spektr za drugo si ni pregalo in a, je menila da je tista druga sfera samo sranje. In obratno. Tako da imamo lahko, recimo nekoga kot Mozart, ki ga manj ga ni zanimalo, a, kaj je zakon o gravitaciji, pa lahko o tem govoril a, na zelo ponižujoč način, pa naredil glasmo, ki je, lahko z druge vredišče, navadno sranje. Mislim, mnogo kulturo odtvorjenja je navadno sranje, pa še vseeno vse eno jemno del deokulture. In je cenjeno z neki starišči. Uh, zaradi tega, kako neki mi smo kot srna, znami biti sprejeti. Praviš, da imaš službeno podobo, kot je ukotovo. Mislim, da tukaj ni samo še zlato, zelo vsebina. Ampak je bolj kako je ta vsebina, zdaj. Ja, Če ti dajš skupaj včasih nek, ne? nekaj, kar ne? ti je gnusno, nečeš nekaj stvari skupaj, in v tem ostaneš sam neko stvar dobro poznaš, pa to zagovarjaš, ne, lahko sicer ki tem je nekdo reči, da to stranje, ne, ampak ne, ko no. je izmed da, se ravno, da konteksti se in ne da dejansko. to? Tisti, ki pravi, da neke stranje so tam, ki kako je to sranje nastalo, kretnega poznače so strane. Ja, to je to, to, da ni važno, ne, da, da ni za nekaj način, da on ni pomembno, da je resnično, ali ni kontekst, ampak je to, da da da Tudi to je neka produkcija, ki, nima tem nitete, če tako reči. da je, vrima vrima vrima vrima, da je vrima vrima. To, kar je sranje, zelo re... Mislim, nisem te razumel, sorry. A želiš reči mogoče to, da je sranje relativno? V tem smislu, da, recimo, če smo mi, mi znana skladatelja, ne, saljer, ali kaj kaže bil, ne, in zdaj se prvi misli za drugega, da drugi komponira sranje, in obza, oba zajemno verjamema, da drugi producira sranje, In še sledi, da pravzaprav nikoli ne moramo vedeti, kaj za zares rani in kaj ne, častimo pa oboje, enako približno, ali pa z malo različnimi vatli Hvala to kaj takega povedati? Ne vem. Ali sem ti zdaj umet, ne? sem te presilo, da trdiš nekaj, kar ne trdiš? A, jaz mislim, da ni tako hudo. Ne? Jaz mislim, da obstaja neki univerzalni vzorci, vedenja, znanja, pripoznanja, kriterijev, ki lahko stvari postavijo na pravo mesto, ne? tudi v umetnosti. No, mislim, mena, če, bi to, če bi res veljala ta popolnoma arbitrarna relativistična načela, potem ne bi bilo slabe in dobre umetnosti, potem ne bi bilo kiča in visoke umetnosti. Recimo. Zdaj, verjame, da so tukaj spravo cepičnih čudovitih ima, kako te dali, Recimo, meni sposebno zdi strašno srani, če gre pač in ni bo iskati lakvane v inmeč, ne, ne? Potem pisati, pa si bi nima nobene praktične veze. Zakaj? Zakaj pa Ja, istega razloga, kot pač izhaja občutje za uh, neke tvar, še v imenem strani. Gre za občutek. Uh, in isti občutek, Zdaj, kateri gospod ne vidimo, da kot izhaja, se mi pač zdi, da uh, takšne stanje pač je navadno sranje. To je moj občutek. Zdaj, ko znam ljudi, ki mislijo, da je filozofija navadno stanje, uh, se mi zdi bolj vredno njim pristupniti in razumeti, razumem, kot pa pač, uh, se igra v dvogoje, kaj je sranje in kaj pa ni sranje, pa kako določiti sranje? Zato Ja mislim, da sranje ni stvar občutkov, ne. to je prva, če bi bilo sranje samo stvar občutkov, potem so samo pri tem shit happens. Ne. Mislim, da sem prepozabil ne, da ta, ima neka tajna veza med bu šitom in shitom, v tem smislu, da v frazi shit happens pravzaprav smo shit tako rekoč postvarili, ne, reificirali, uh, shit happens pomeni, preprosto, da uporabljamo bullshit kot nek objekt, ki se nam dogaja, ki se nam lahko pripeti, ki je ne neprijeten in v katerega smo ne nazajne začeli verjeti. še dodaten podarek, recimo, da je proizvodna sranja pripeljala do te točke, da prav, da prav zaradi neznostnih količin sranja, da tako rečem, Začenjamo verjeti, ne samo, da srnija res obstaja, ampak zato, ker verjamemo, tako kot v religije, začnemo gledati na stvari reificirano. Bog obstaja, ampak Bog mora obstajati. V reificiranju obliki je vedno ta a, impuls. Jaz mislim, da ni tako hodo. hodo. Mislim, da naravno, ne, ne, če, bi, če bi govorili a, o srniju samo z vidika občutka, bi bilo še vredno ker občutki so vedno subjektivni uh, ne, in uh, relativni. Ne. Tukaj pa zares govorimo o nečem, kar je tam zunaj. Ni samo v nas. Ne. Če bi bil samo v nas, potem bi, bili, bi bil to happy end. Ja, uh, jaz bilo še enega, kaj se prejajo. Dizvoli? mogoča to, v bisto da da se uporablja potem ko se pač napiše taka knjiga, ne, so lahko na njos pa rečeš, da smo pa resno delali pa tak, ne. mislim za mene pa bolj tak koncept, recem, služi za, to da da da, da, da, da, ne, ne, da prepiš, prepiš recimo ne, do, do drugih recimo intelektualnih sfer. Pa rečeš viste bullshit, ne, ja. pa ko ti oni rečejo, kaj s tem misliš, rečeš, lejte, tam sem knjigo napisal, ne, mm -hmm. in recimo, se pa pa jaz, konkretno, ne, bi problematiziral, tam sebi bullshit, ne, predvsem zato, ker je avtor, te knjige, ne? da sem že prej omenil, McCaina v tisto kategorijo ni dal, tak da recimo že je upravljanje, ja, ni, je bil prav vesel, ne, da McCain je, tako, ki ni boljši, ne več takih rabimo v naši projekci, mm. nekako v tem stilu je bila izjava. Se sredam, čist lahko, da se da to je... Jaz tukaj. ne poznam za te izjave Frankfurta o McKayne, pravim pa samo, pa samo, da ničista ne dokazuje. Ja, čakšen, Kaj naj bi, bi dokazovalo v zvezi za... Naj bi dokazovalo to, da boljši od koncept ni preveč uporabimo, politično, kritično urodje, če se smatraš, sredam, ne, za nekoga, ki... Mislim, če si nekdo, za katerega je McCain Bushiter. Ne? Hočeš reči, da je naredil Frankfurt kardinalno napako s tem, ko je rekel, da McCain ni sradec, Bushiter, in da to, da je McCain ne, ne rekel... da je rekel... Prez tem, ti, ti spe, veš, kaj ti izpeljuješ, oziroma Žižek očitno? Ti izpeljuješ iz izjave, da McCain ni bullshitter, sralec, sklep, da je sama knjiga v bullshitu, ali pa koncept bullshitta, ki ga pač razvija Frankfurt, sama bullshit, približno. Ne, tisto sem, tisto sem da, torej, da ni uspešna, da ni uspešna... Da, da je avtor nekredibilan, je ampak to vse to predpostavlja da, za, da, da je zate pač makain bullshit. Ja, no, ja to predpostavlja da je McCain bullshit. Ja. Samo, če, predpostavlja, da ja. Samo če predpostavlja, da Bushiter, predpostavljaš, da je McCain Samoče predpostaviš potem tudi da ko se bullshit. Ja, če Pa ti pa ga ne, ne, ne moraš lovit na to, ne, da je nekonsistenten. Če ne verjameš, da je resen Zdaj, rekel, že v da, da ta teorija ni toliko vredna, da eno uro ne, ne Če bi mislim... Simon, skratka, če bi Frankfurt rekel, da je Bush boljšiter, potem bi bila tudi knjiga v uh, Ne, ne, <gül> to ne. ne je nekaj nekaj bi bilo nema, nema, nema, logika, logika je, tem, kaj je rekli, recimo če bi rekel, Bush ni boljšiter, bi jaz pa v Bushu on ne, čakaj malo, potem vidim, da on s tem svojim konceptom ne pride ravno daleč, recimo ti bi oznal, če boljši, od puljšitna, in yeah. drugega pa ne bi, nek drugi bi pa spet obradilo, ne? torej sam koncept pa ni za post, da bi, da bi se šli uh, politično prijetek, ker si bo pač vsak apliciral puljšitna onega, kar ne bo še. Zato moramo videti malo metodološko, rigorozni, kot pravno, tako no, ništara, izdila, goloz, mramo, na tako vseh. Najbolj metodološko je tisto, da rigorozni ravno, ali v te knjige triv, A si bravo Ja, jaz zdaj ne vem, zakaj on za zamekena rekel, da ni ni bullshitter, ampak mislim, da to ni relevantno. To je približno tako, kot če bi nekdo napisal knjigo o zlu, potem bi, bi pa rekel, Hitler ni bil zel, ja? bi pa rekel, jebeš, ti ne knjigo o zlu, sloh ne bom bral, ker nekdo, ki reče, Hitler ni zel, po mojem piše slabe knjige. Član, ne? Znači, jaz so, so se rečem, no? da če, če je relevantna, da je kudo, zdaj preveč relevantna. recimo, če bi človek bi naredil neko etiko, ne? teoretsko zasnoval etiko, potem pa označal Hitlerja kot neko imunično figuro, torej ne nacist. Če bi to naredil, bi jaz rekel: čakaj s tvojo teorijo, pa nekaj ni. Ne? To smisel dobro, to, to, ni, ne, čez, to ni dobra, znaš, je neznančen smisel, no? Mislim, to bi zdaj preprosto, zato ker McCain ravno ni Hitler, ne, zato ker zlogo ravno ni bullshit, bi pač morali mora bi za zakaj pač ta misli, da ta ni bullshit, ampak jas nikaj takih se konsekvenc za teorijo bullshitta iz tega ne bi speleval. Nisem pa zdaj tu apologija Bullshit-a, niti Ja a Jaz pač mislim, da to je to zanimiva knjiga za filozofsko debato in da je sam koncept Ševreda veliko pretresal. Da pa, če ima pravo, ne, da če res obstaja na upisan način, da imamo filozofijo filozofiji tukaj odgovornosti odgovornost in veliko dela. Vse mislim, da jih če bi trdil, da boljši, ne obstaja. Mislim, ampak je, recimo, no, ampak je mislim, da recimo bi problematično je to, ko se potem začne tak koncept porabljati na njih področjih in niso njemu primer boljši bullshitma, je nekih dobrih razlogov ni tretiran kot neko resno teorec, neki resni koncept. koncept moja moja intuica je bila pa obratna, da, da je napačno tretiran kot resni koncept. To jaz, imel, jaz imel pa skepst v zvezi s tem, da je napačno in pretirano tretiran kot resni koncept, da v bistvu ni. To je moja bojazen vaš čas. Da ga, re, da ga jemljamo preveč resno kot koncept. Da, da Ja, pa, pa, poslušaj, preprosto se ukvarjamo z nekimi filozofskimi fenomeni, ali pa kulturno-filozofskimi In Poskušamo priti do dna. Ja, Zakaj se ne mislili ukvarjati stvari, v katere pač še ne vemo, kaj so, pač ne, poskušamo pa vedeti, kaj so. so moja da recimo bolj še deluje na takem vsakodnevnem dvoju, v dozačnih leta preče, ko je sranja. Če pa ti se greš neko analizo politike ali pa analizo družbe, hočeš namrejati no, ta koncept, pa po mojem ne prideš ravnodareč, prideš do tega, je, je, je, da to označuješ da označuješ druge teoretske sfere kot bullshit, ker se ti zdijo ne? In, in dobro, ker je to za pripadnji ja, no, ravni, Okej, okay, no, ne bom se zdaj kregal, ampak ko se pa to začne povzdigovati, kot neki koncept, s katerim naj operiramo, ne? pa se mi zdi kudo problematično. ker to ti da potem pravico, da ti za neko intelektualno integriteto greš okoli, pa kličeš druge sfere bullshit, ali pa Mm. Arba kaj polovnih. Se s prideš do problema etike etiketiranja, ja. tega si sva ne želi. Strenem, imaj s tem, kar si za na koncu se predstrenem. No? Je, se Ja. Mislim, na neki točki, glede rudi, ti tudi predavaš. Ti moraš, kot profesor, ti moraš, kot profesor deliti te etikete. Hočeš, nočeš, ocenjuješ, izpite svojih študentov in vidiš, lahko tu ste, ne pa gospod študent. Poskušaj nategniti. Ima, lahko pokažeš in dokažeš, in si prečakuje celo tebe, da mu pokažeš in dokažeš, kje je Ker če bo poklical komisija in bo trdil, da hoče imeti deset, ti pa veš, da je tisto za nezadostno, boš moral na tam, ko to narediti, pokazati in dokazati, da je tisto sranje. Skrat kot tebe se to te pričakuje. No, zavzuj, stvore, stvore, ne. Na, se razumite, tu je on posobljivljen, da je to posobljivljen. Ne, prepoznava bušita, ne. Ne pripoznava bolj ker je sam bolj šiter in deli desetke samo bušiterjem. da da glavna metodološka napaka že v tem, da govorimo o sralcih v tem smislu, da absolutiziramo ljudi kot sraljci. Sraljna so samo dejanja. Nismo ljudje sraljci, v nekem dejanju smo sraljci, nismo pa takole. Ne? Taj sralec konec. Ne? ne moramo etiketirati v tem smislu. Se, da moramo končati. Kaj ne te ti rečem? To? Prave, pravega recepta ni. Ja. To, je pa, to si pa dobro rekel. Mislim, da on ne ponuja dobega recepta, knjige gotovo ne no, kako presečno to stanje. Knjiga je na ravni detekcije, diagnoze stanja, kako malo problem, ki ga moramo rešiti, ne ponuja pa terapije. Ne ponuja. Jaz sem se eno kratko pripom v bistvu, na celo diskusijo. Ne? Tak, do we care? Je važno, da je nekaj boljšet zaradi tega, ker na koncu koncev, če doseže svoj cilj, ne? Potem, tisti, potem tisti vsi, op vsi operaterji, pa naj bo to institucija države, naj bo to tisti, ki avto kupuje, naj bo to vi, ki preverjate, uh, naj bo to pač kdorkoli, ki je, eh, naj, bo, naj bo to tisti urednik tisteja francoskega časopisa, pač na tistem leži odgovornost, ne? Ampak realno, pa, če doseže svoj namen, recimo, da doseže uh, nek članek prodajalno časopisa, da tisti uh, prodajalec proda svoje avto, da študent naredi izpip v sistemu, ki je tako ali tako dizajniran... Mislim, je, to ne, je ne more tak, biti bi bi da prodajalec proda želič avto. Ne more biti cilj, da študent, ki nič ne zna, naredi izpit. To ne Ampak, more biti ziz, cilj. studenta dan, dan danes je ponavadi, sam, mislim, Ja To je ravno bullshit. Bullshit je, je, je ravno... Ni to, da dobi znanje. Ravno to je problem. Ta proces... Ampak, je problem samega boljšita, Ne, potem je problem sistema. Potem je... Pro... Potem ja, je problem... To je je to. Ja. Bullshit sistema. Ja, postane... Bullshit se začne od spodaj in raste v sistem jaz naj ja, no si bolj ga ostaviš okay. uh, it's there, there? <laughs> <se>